ilaen ongeita hamarreko mobilizazioari segi emanen diote horsegurutan epad edo zaharretxean lan baldintzen salatzeko adinekoen hartatze larria ezaguna gaur egun salaketak badira egan bezala neugi konkretuak fite galdetzen dituzte labzerdete eta intza sinikatuek Eeta goizuntan ilustratzeko pixka bat uh, langileen uh, lan baldintza gogorrak dugu uh, janin uh, er laguntzaile bat egunon zuri? Egunon. Hal e, uh, zaharretxe batean uh, publiko battik ena arisira lanian eta ejan bezala erizain laguntzaile direla prozeski, bueno, hizez geroza arisira? Eh, lisan laguntzaileenis badukachi urte eta nisan tokian badu amaitza urte ala nisala laniana denbora uhozos. Ogoi urte esa alaketak badirela, sindikatuek salatu dute bestiak beste, dola gogoi urte banan bestekoadina ere, xahena apalagi osela irutano urte zituzten gutxi gora bera, orain zazpi, alaketa hori zukxenitzen duzu. Eta ba, gero eta zaharako sartzen dira jendeak zaharretxetan, e, gero eta gehiago dependentsiarek iran, e, gero behorek ikartzen du, ebe lan gehiago galde giten dutera, eta bon sartzen dileralik ere zain gaizki, e, araike behar dute gure laguntza, behar dute gure presentzia, eta importanta da e, denbora ukaitea hien hartatzeko. Dura goi urte behar ziren glitasunak, jende gazteagoarekin eta orain gaitasun horiek ere kanbiatu dira? Ba, Dena kanbiatu dira uste duke eh? gizarte guzti kanbiatu da, ordian saharagerxak e, ere kanbiatu dira, sarhartzen e, diren sartzen diren jendeak kanbiatu dira, e, diten diraari gure et etctara ere. Bon. E, ez gira, ez dute nahi ez diten egiten eh? dira bortsatuak baitira, bakarrik baitira etxean familiak ez dituzte hartatzenan gehiago eta horra sartzen dira. Saar bat endako, galei tenda langile bat, izaitia, inochtan ziste zuek? Uf, ez urungira, uf, Hori urun urun. behar litaike? Bon, gutxiago lekin ege, ezgin ez daizke ingaizk ege ege egean, egon, me biztanda behar dira langile gehiago, eta behar da indiz gogo, lanean lane hartzeko jende saarikidan, behar dira, dira initz ezagutu, eta behar dute indiz laguntza eta indiz presentzia. Prezeski, eguneroko lanaren kondatzeko, ilustratzeko, ezizte aski, mm. xarro horietaz okupatzeko, beraz nola doa zure eguna adibidez? Bo, en ni astendiz, bon, edo goizetan, edo ajatxeldetan hartzen diz lanean, astendiz zazperk dardengu titan, joan duai, bon, normalean baditugu transmisioneak, ezan nahi du, bon, jatik iten dugu, jende xarra pastu den gaua, ia bezperan eroliden, edo suka ukan zuen, eta gero astengiran, Gure toaleten egiten, orde normalean badugu prograba bat, ba fekakotxen artean, eh, norbaiteak ezparimadu luegin edo utziko du luegiterat, baina bestenaz baditugu uh, zazpiak eta zorsi artean, uh, edo uh, lau toaleta, edo ilu toaleta eta dutsa bat, edo olako zerbait, pixka bat goitibaiti, gero zorsietan ebe badugu askaria, hor ere langundu behar dira jendea initz jaten, Eta gero, badugu pausatipi bat, eta gero berrizazten gira toaleten egiten eguardi hartio, eta nun baden bazkaria, Uh, Kaik honen bat eta erdi hartio eta gero berriz transmisioneak eta gero jatsaldeko uh, talde egiten da hartzeko. biztan da gauza horien artean bada ebe, bada norbait er hori dena bada beste norbait ebe, e, pixka bat kesu dena edo bada beste norbait ez dakit deitzen zaituena edo eta horien artean ez da hori uh, planifikatua la eh, gero uh, Pašatzen zidelarik ikusten dituzu dende xar guxiak eta horbi hart dituzu piskabat beti gelditzen zida untarako edo hartarako eta egun guzia nolada. Denbora epatzenda da duča minutu ba jasio egin oktan ziste, denbora oktan ziste zuek ere? E, gu ez, ez ain no? ez, e, nik azteko ez, ez da posibaren e, ez dugu teori galde giten eren, e, xarretxean azteko. Zorionez, guai seolik, eta gehiago, gehiago denbola hartzen dugu, bainan hori uh, hastean zehar, eta gero haste buluetan, ibikoitz eta igandean, langile gutiago gira, ordeon hor, ebe hono fiteago jon behar da. Eta gero, uh, norbait, uh, ezparin bada hor, uh, deitzen bat du norbaitek erraiteko behen izgitenaren iz, ordeon hor, gaizkiago gira, or, ordeon uh, be... Egiten dugu, gutiago lekin, ez dugu dutxalik egiten, deia, eta fiteago toretak egiten ditugu. Zainena, zure Zurelainian, hori da ahal eskasa? eta beti fite, fite joan behar den, hori beti fite joan behar duzu, eta zure parrian baduzu jende xar bat ezindua, akitua, eta, eta zure fite joan behar duzu. Eta hori ez da kompatible, bien artean ez posible hori, eh? Erreitentzi nautan antenazkampo, hain itzek baztutela eritasun bat, oi Alzheimer ba, eritasuna, ba, garatu dena azken ogoi urteetan. Ba. Ba, ikusiz bana besteko adina ere, mm. or, bada ondorio bat. E, ala ere, burua susenduten sehar uh, horiek, nola erdokitzen dute, ikusten zaituzte ere? Nora... Ba, be, ikusten zaituzte erdila beti. Eta batzutan erraiten dute, oh, ez du nizmenturatu da hitzerat zuriz, eren eta ikusten duta nizmaran baduzura eta utzi zitut eta bainan banuen zure behaja, bainan ezintudan jesaranatu na eta olartzen dira. Bainan erra nahi nuke jendeoiek ere behar dutela gure laguntza, Ez eman dezagun tuareta egiteko edo jatera temaiteko, beran egun batez, jende xahar horiek badakite egun batez gure laguntza beharko dutera bagarbitzeko eta Eta deia lotu balin baduzu konfientsa bat jende hoien gan, egun batez opotuko zirelarik oietzat, ebe biziki erresago izanen da, zenen eta ezagutzen zituzte, zuk ezagutzen dituzu, eta zure lana erdiz erresagoa da gero. Beti izan zirazu? Ni Beti, ba. Eta nahi Ba, hautatu nuen, ba, gustuko adut, ba. Ebe gustukoa dut zeren eta bat zutan, uh, uste duzu uh, ez zutera dioskom jentzen, edo ez zaituztera ezagutzen, eta hori ezta egia. Bata beti egun bat, dun, uh, eganen zaituzte, a, uh, bezure bozen, zu dut guluak ean, edo, a, uh, zuzira konten izegun, eta, ba, izigarri uh, baliotsa da gurentzat hori. Izigarri baliotsa da. Bada, ogoi uhte, eh? ari zirela lan ohtan, ejandau eh, kuzu. Langilegu behiaren atse meiteko, gazteen da? Ez, es bate ez da ejes, egiten eh, digukte ez erizain laguntza uh, Alta ipaxaldean, badira, bederein bi eskola baina nik uste dut gure, gure lana, ez dela bat ere untsa balohizatua, jener, ez dakite jendek zer egiten dugun, dugun saahetxetan, e, piskabat gaizki ikusia dira saahetxiak, eta nik uste dut hori ere bere eragina baduera. Aipatzen ginuen baldintzak, gazte behi, edo gaztean erakartzeko, hilabete xariaren da arazoa, edo badadesberdintasuna behar da publiko eta privatuaren ba, artean? Badadesberdintasuna, bon, ni publikoan eni sortaz bon, plenitzen, baina badakit sektore pribatuetan biziki gaizkiago direla, gainela egiten dute gurelan berdina, edo berdin berdintzailago ono, eta o, segur da, ez gideela aski pagatua, koli segur da, segur da. Gainela, ez tebuluetan egiten dugu lan ere, Lehan duzu ez, haretxe mm. publiko baten aizirela lan ean, balintzak hoinokoan pribatuari konparatuz obiak direla. E, Ala ere, ogoi urtez, na eserbitxu publikoetan murrizketak haipatzen dira, ogoi urtez, sen dituzuzuk murrizketa hori? Uh, ba, bereziki, uh, be, dien diageldituo dela lik lanetik, e be, ez gure jork gule hor deskatzeko, zor uh, digute hain ditzulean, Uh, jimbai gira beste ordezkat zerat, eta bestak ito uh, zukanen ditugun oren oiek, eta ba pagatzen dugu, ba hori, ba, ba, pagatzen dugu, bai, bai. Bai, uh, mobilizazio eguna da ordez egun hau, mm. uh, eskualdeko, osagari, agentziaren ganik, uh, badira, agapostu batzu, dozera, elarazia izantzakola, franziako osasun ministroari, zer naiz zinuke, uh, egun orren ondutik, edo mobilizazioak ekar dezaten? Bo, nik nahinukena, denia da jendek oarditen uh, jendek zahartuko girela, gu ere egun batez, eta xantza barin badugu ezkireenago itzea, bada ainit xantza saharretxean sartziagu uh, ere. Uh, Deia hori bat da, pentsatzea, eta gero, bon, ikuste dut, uh, ez dakit, eh, niz sobera positiboa, bainan bon, uh, Ez polin badina egaiten er gauzak zer zaitasun diren eta zer lan ere egiten dugun eta ez dugula hain lan txarra egiten txarra etxetan, uste dut diendek uh, piskabat jinen direna gure gana, zer egiten dugun. Zeren eta beti aipatzen da, erizain laguntzaileak edo hor gire da kusen aldatzeko baina. Ez gira hor bakarrik kusen aldatzeko, eh? Gu horgira gira beti egun guzien hor eta ikusten duz, dituzten jendexarek pertsona gehiena da erizain laguntzailea. Eta nik uste dut um, Berderak gure lana, ebe e gola eman pixka bat, eta ez beti ezan bega egiten dugula, hau ezta da gina, ula egina. da gina. pairatzen duzu eriz zain eta eriz zain laguntzailean arteko desbalditasun hori? Ez, ez, ez, ez dugu pairatzen hori, baina da problema bat be saarretxetakoa, nik ain, ainitzen dut ohen dukena izure lana egin. Ben, bon, nik ez nu nahi beste bat egin ere, hor baditugu gure lanean, gure abantairak eta gure problemak. Baina uh, jenden laguntzia biziki lane dejadan ikuste dut, eta berde balo jisatu, eta gero bo, entzuten gitusten, or, uh, ez dakit frantzian bairan ez dut uste entzuten gitusten, baina, bon, hasteko ejan adugu zerbait, eta joanen gira baionarat, gero, bo entxiatuko gira hasteko, gero, bo. Hala, beraz, eh, urtagiraren ogoita hamarian izan zela mobilizazioa, hamarxoaren hama bostuntan, orzegununtan, behiz mobilizatuko ziztela, zonbait zu, hain uh, nitzer ere, ezan eh, behar da, laire xalaketak uh, baitira, janin ere zuz joan entzira manifestatzea, Be, esker zure likukotasun emanik? Milesker zure...